Madlis merakamkan jazakum wa khairul jazak di atas pembentangan terkerja oleh Al-Fadhil Dr. Nurmal Asri sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, sepatutnya dipengurusikan oleh Datuk Syekh Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz untuk menjimatkan masa. Maka dibuka sesi dialog. Mungkin ada di kalangan. Ya, hadirnya hadirat sekalian ada seorang persoalan. Semoga soalan itu jangan wa man insya-Allah. Untuk meringkaskan masa saya persilakan terus kepada Dr. Ma Asri untuk menerima soalan dan menjawab soalan yang dikemukakan. Okey. kalau ada soalan sila. Saya mohon untuk kembali ke Ustaz. Ah, pada Nabi, tanah ceri. Jadi macam kitab tu, namun kursus. Ya... Maksudnya, jilidlah, kalau 10-16. Jadi, dia mengesahkan kisah tentang Nabi Dawood ini. Dia mengarahkan ketua-tua-tua yang berperang supaya... supaya... Ketua-tua yang terbantu supaya dia kami yang isteri dia yang jahit. Jadi, saya rasa dia cahitkan. Ya. Jadi, saya fikir Kenapa tidak? Dia dah bersama-sama mempunyai. Kita, dan kenapa tidak menunjukkan sesetengah ulama-ulama hadis di Malaysia supaya mereka boleh mesti dari ulama-ulama hadis ini untuk menerakkan buku-buku ini tidak ada unsur usaha sosok saya lihat dan harian dia masuk terutamanya yang kedua kalau kita satu sekarang saya tak tahu dahulu yang susah hari itu menyatakan bahawa setiap tahun ada hari tertentu Selesa mengucap pun, yang perempuan berdiri ganti untuk menjalankan tugas pencetakkan awal-awal kita Jadi saya tak lupa hari ini, tapi yang saya lupa hari ini, saya tak pasti Saya berbual yang terlalu sekejap, yang terlihat bahawa yang bertukar itu adalah pada waktu asal dan sebuah Jadi bukan dia setahun sekali, dia juga setahun sekali kesan kepada umat Umat selamatkan, beraman lama setahun sekali mengucapkan meskid setahun sekali supaya mereka dapat memahukan akan tetap amalan yang baik Dan yang ketiga, berhubungan Hanyam uh, dan yang saya senang tidak tersau kan? uh, pulang dari perang-pergihatan uh, uh, dengan uh, masuk kafe atau penduduk Islam dan uh, pulang itu dan berjihad pergihatan yang lebih besar itu perang musuh jadi saya bukan hadis. Bukan hadis. Sebab ini telah digunakan orang Inggris untuk menggalas pelintasan Islam yang betul-betul yang ini luar sana. Yang yang ketiga itu bukan hadis. Rajah nama jihadil ashar ialah jihadil akbar. Ia bukan hadis. Paling tinggi ia adalah kata-kata di kalangan para hukamah ataupun para tokoh. Sebahagiannya mengaitkan dengan Ibrahim Nakhai dan sebahagiannya mengayakkan kepada Ibrahim Adham Tapi yang pentingnya Uh, ia bukan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad adalah besar. Dan jihad pada jalan Allah Ta'ala adalah jihad yang besar. Cumanya, dari segi makna itu taklah berapa jauh. Maksudnya kalau orang tidak ada jiwa yang memerangi nafsu, bagaimana dia dapat pergi berjihad? Nah, itu betul lah di sudut itu. Tapi ia bukan hadis itu. Tapi cuma hadis ni digunakan kesempatan oleh setengah orang-orang untuk malah nak beramal ma'ruh na'imun kala Itu semua jihad kecil. Ya. Yang jihad surah ni, kita duduk masjid ni. Ini jihad surah ni. Ha, ini bahaya. Kemudian masalah uh, Israeliyat. Masalah Israeliyat ni ialah Tuan-tuan, Israeliyat ni ialah cerita orang-orang Yahudi Tuan-tuan tahu orang Yahudi, supaya saya terang, supaya semua dapat faham. Eh? Bila orang Yahudi mereka masuk ke dalam Islam, mereka ini ada latar belakang pengetahuan lama mereka mengenai ugama yang diambil daripada Yahudi. Itu nenek mereka. Sebab mereka ada kitab dulu. Jadi bila mereka masuk dalam Islam ni, mereka akan, bila orang sebut satu benda, bukan Islam, dia baca quran oh kami tahu ni dia kata ini nabi ayub begini begini begini begini dia tambah cerita mana cerita tu diambil cerita tu diambil daripada tok nenek dia yang tok nenek dia tu memang halul kitab yang baca kitab kitab-kitab taurat injil talmud dan kitab-kitab tu tentulah pun tahu sebahagiannya telah diubah nah itu dulu saya nak buat contoh mudah Katakanlah tuan-tuan ini, tuan-tuan kalau pergi ke Belanda, The Holland, pergi ke Holland, tuan-tuan akan tahu di Holland ada kursi pengajian Melayu. Maka mungkin kaji tentang alam Melayu dan seumpamanya. mana. Katakanlah tuan-tuan ini ordinary people. Tuan, tuan orang biasa, ordinary people. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok ada satu maksaleh, dicerita tentang, oh, sapang panglima Melayu bernama Hantuah. Dia kata. Tentu akan kata, oh hantuah ni kamu kena tahu. Dia ada kerih Tamin Sari. Tamin Sari ni hebat. Siapa ada kerih ni tikam tak lup? Macam-macam lagi kita bagi khurafat kat Mak Saleh tu. Mak Saleh tu dia kaji sejarah je. Kita tanya, kalau Mak Saleh tu tanya, adakah awak pengkaji sejarah? Kita kata tak. Habis awak tahu mana? Oh cerita hantuah. Semua Tok Nenek kami cerita. Boleh kerana semua Tok Nenek kita cerita, kita tak pernah tanya Tok Nenek kita, betul atau pun salah. Orang Yahudi, bila mereka masuk ke dalam Islam, mereka dulu cerita-cerita ni macam-macam lah. Macam orang Melayu lah, bila dia masuk Islam, dia bawa khazanah lama. Dalam Islam tak ada betapa-betapa kat gua tu. Yang adanya dalam agama Hindu ni kan. Betapa ni. Tapi orang Melayu dulu-dulu, bila dia masuk Islam, dia betapa-betapa. Dia bawa juga bertih tu. Tapi dia kata masa betapa berzikir. Dia ambil yang Hindu, dia campur dengan hak Islam. Dulu dalam Hindu, dia bersanding. Tabur burah kunyit. Tabur tepung tawak. Bila makin masuk Islam, benda tu tak ada. Khurafat, syirik. Ah, dia ubah sikit. Ustaz tabur lah, tapi bacalah doa sikit. Hak, hak asalnya Tok Sami buat, dia bagi kerja kepada ustaz buat. Dan ustaz itu pun terpaksa. Minta maaf lah. Ya. Terpaksa cerita. Jadi ustaz pun lah buat. Bukan terpaksa. Ustaz pun kadang-kadang ambil kesempatan lah buat. kan. Ha. Bila lagi kerja ustaznya, lain tak ada. Kan? Jadi dia pun ha. bunyi sup-sup-sup. Doa lah kiranya. Apa ustaz baca, peduli aku. Kan? Begitulah Israel. Ya? Bila dia masuk mari ke dalam Islam, dia Yahudi. Dia pun dengar. Nabi cerita ataupun dia dengar Quran dia kan dengar Nabi. Masa zaman Nabi tak ada masalah. Dia dengar sahabat baca Quran, bila sahabat sebut satu nabi Nabi Musa alaihi salam. Fadrib bi'asaka alhajar. Pukullah wahai Musa dengan tongkatmu tu. pukul batu. Dia kata, "Kau orang tahu tungkat Nabi Musa asal daripada apa?" Ha, dalam kita tak ada. Tongkat dia ni asal daripada syurga. Kayunya tu kayu syurga. Israelia ni kita pun tak tahu benar ke kan? tidak tapi dia kata demikian buku-buku dia kata. Kemudian dia tokoh tambahlah nabi ni kadang-kadang dia nampak kecacatan nabi, nabi tu kena tipu dengan sang kancil, nabi ni kena tipu macam-macam. Kadang-kadang umpamanya Aku nabi Yusuf saudara nabi Yusuf yang disebut dalam Quran. Quran tak sebut nama dan kadang-kadang orang tahu nama apa dia. Dia nama Bunyamin. Nabi tak pernah beritahu. Orang Yahudi kata nama dia Bunyamin. Orang Yahudi kata dia Bunyamin. kadang Kadangkala, bila Quran ada, qaf, Surah Qaf. Dia katakan orang tahu Qaf tu apa. Qaf tu satu bukit yang mengelilingi dunia ni. Oh, orang dulu ambil kadang-kadang dia masukkan, dia kata bila bumi bergerak itu sebenarnya kau tahu pasal apa Arduzizalaha bergerak tu, sebenarnya bumi ni duduk atas tanduk lembu lembu tu duduk di atas ikan yang besar, ikan tu duduk dalam air bila lembu bergerak, maka bergeraklah bumi, dulu Tok Nenek kita percaya tu itulah berlakunya gempa bumi saya pelik dan pernah dalam satu seminar saya palsukan hadith itu. Seorang tokoh yang diberi anugerah dalam negara ni bangun mempertahankan hadith Tanduk Lembu tu. Ini tak boleh. Ini ada dalam kitab Nusantara. Dia kata. Kalau begitu kata. Takkan awak begitu intelektual terkadar hadith Tanduk Lembu pun kecaya. Apa pendirian kita kepada Israelia ini? Haa pandiran kita tiga sekongkuangnya satu kalau yang israiliyat sebut itu sama macam mana yang hadis sebut kita kata betullah kadang-kadang ada sama contohnya dalam Quran suratul kah dia tak sebut siapa dia lelaki yang Allah Taala beri ilmu di sisi dia yang dia mengembara dengan nabi musa Fa wajada 'abdan min ibadina tu hamba yang hằngkang hamba, hamba di kalangan hamba kami dalam suratul taf tak sebut. Israiliyat kata lelaki itu ila Khidr, Khidr. Ataupun kita panggil Nabi Khidir, kita kata. Dalam hadis Bukhari dia pun sebut namanya Khidr. Kita kata Israiliyat tu sama macam hadis, maka kita kata betul lah Ada benda yang Israiliyat sebut Hadis tak pernah kata tapi nak kata bertentangan dengan hadis pun tak ada bukti. Nak kata bertentangan dengan Quran pun tak ada bukti. Contohnya apa? Cerita Bunyamin tadi. Ataupun isteri Imratul Aziz yang mengorak Nabi Yusuf tu nama apa? Israelia kata namanya Zulaikha. Quran tak ada, hadis tak ada. Zulaikha tu nama Israelia ataupun Malaikat maut yang dihantar tu hadis tak pernah kata nama dia apa Malaikat maut Israeliat kata nama dia Israel Israeliat kata kita kata Wallahu ta'ala alam mungkin betul mungkin salah pasal kita nak kata salah pun tak ada bukti nak kata betul pun tak ada bukti dia ambil daripada mak bapak dia yang Yahudi hak yang ni Ibnu Katsir siapa yang baca tak Ibnu Katsir dia akan buat ibarat hadza ma la nusaddiquhu wa la nukazzibuhu ini kita tak kata betul kita tak kata salah ada israiliyat yang bertentangan dengan nas cerita-cerita yang menghina para nabi macam tadi tentang hak tu kena tolak dia cerita haru dan Marut dia tu dua malaikat yang minta izin mari ke dunia Tuhan bagi nafsu kemudian dia berzina dia apa? Itu menghina malaikat. Kerana malaikat ni layak sunallahu amara huma yaf'alu ma yu'marun. Itu tak mungkin. Dan ada lagi unsur-unsur cerita-cerita Israiliyat ni banyaklah. Nabi ni buat macam ni, nabi ni penanya anak dia begini, nabi ni nak dapatkan perempuan, nabi ni nak ketika terbang tengok perempuan hitam sempo nak kawin dengan dia. Macam-macam dia. -macam Semua yang unsur menghina Rasul itu Mesti dibuang. Saudara kita bertanya, Habib Ustaz-Ustaz hadis ni ulama-ulama hadis? Pertama, hadis yang tak banyak di Malaysia. Kedua tuan-tuan, Di Malaysia ni, Kalau kita cakap hadis, Kata itu hadis palsu. Dia bukan kata, Terima kasih, Kerana kita telah bagi tahu Bidang kita hadis palsu. Dia kata apa? Wahhabi. Itu masalah. Saya ni tak tahu hadis saya. Saya bukan belajar di Saudi. Dan saya tak belajar dengan guru Saudi, Saya di Jordan. Guru oh saya, court, Thai semua. Tapi oleh kerana bercakap soal hadis, siapa saja dia bantai. Eh, ini tak bagus kita punya Malaysia. Bukan semua lah. Semua orang jelah, Tapi yang original tu tak. Tapi tak. Alhamdulillah pihak-pihak uh, tertentu beri perhatian. Kita di universiti USM ada buka fakulti uh, campuran hadis sekarang dan kita akan mengembangkan ilmu hadis ni. Supaya orang berhati-hati. Ah ha, ini penting dalam hadis ini tak ada kena-mengena dengan wahabi tak wahabi tak kena kita pun tak nak wahabi-wahabi ni kita nak ahli senna ha? kita hadis itu dan ramai orang disalah sangka terhadap tu dan insyaAllah tuan tentuan benda-benda ni kita kena semua orang kena kerja kerjasamalah kalau tengok ustaz tu baca hadis pada sunnah kan tuan, tuan sekalian Nabi kata utlubul 'ilm walau kana fi xin <-suin> ilmu walaupun kena ke China. Ustaz, ha. salam pula. Hadis palsu ustaz. Ha, bagi tahu dia. Dia kata palsu pun buat apa itu je aku apa? Kalau eh? ha. <tutul> <tutul> dia kata kalau begitu tak ya ceramah. Stop. Tonton haram tonton dengar hadis palsu. Tonton tak bagi tahu dia. Mungkin dia, dia tak tahu. Dia berdosa lah dia baca dia tak check. Tapi kita kena bagi tahu dia. Ha, itu bukan hadis. Man arafa nafsuhu rabbahu man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu Siapa yang kenal diri dia maka kenal Tuhan dia bukan dia tuan-tuan. Tah berapa mat lebai rasa dia kenal diri dia tak kenal-kenal Tuhan. Kenal Tuhan dengan bukan dengan kenal diri. Kenal Tuhan dengan mengenal ayat-ayat Allah. Berapa banyak ahli falsafah yang botak berkilat mengkaji tentang diri dia dia tak kenal tentang Tuhan dia. Sebab Sebahagian orang kata umat manusia ni kalau day dia luas begitu, dia pandai kata. Kalau belakang luas rambut tinggal dia ingat dia, orang kata. Tapi kalau depan dan belakang dia luas semua dia ingat dia pandai. <gula ngerti measurement> Ini kacau. John tak adalah kalau tuan-tuan gurau yang kanan. Ada ramai yang cabar memang dia pandai betul. Saya gurau je itu pun palsu dia. Tuan-tuan, ini satu hal. Di dalam nisfu Syaban tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan tentang fadilat nisfu Syaban. Melainkan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Di dalam riwayat Ibn Hibban itu dan Al-Bazzar dan riwayat mereka mereka bagi tahu pada malam berkenaan diampunkan dosa. Kecuali orang yang bergaduh, berkelahi, mensyirikkan Allah, diampunkan dosa. Tidak ada suatu ibadat khusus pada malam Nisfu Syakban di dalam mana-mana hadis yang sahib. Tuan, tuan pergi ke buku Dr. Yusuf Karadawi iaitu fatwa Mu'asarah ataupun diterjemah dalam Fatwa Semasa tuan-tuan cari tentang Fatwa Nisfu Syakban. Ini tuan-tuan tak percaya. Ha? Tapi orang kita ni, oh dia tak, tak boleh, Karadawi ni tak boleh. Dia begini tuan-tuan, dia kira awak kena ceramah bagi tahu apa yang saya setuju tak payah datang belajar, duduk di rumah bukan semua yang kita tahu dahulu, mesti betul tuan. saya buat contoh tuan. Nah, saya dah buat contoh di sini dulu tuan-tuan, tuan dulu tuan-tuan tahu bahawasanya mandi safar saya pergi ke Singapura selalu jugalah bentang kita kerja saya lalu dalam satu kawasan orang tukar-tukar kata, ah, ustaz di sinilah Tanjung Katong Tempat tu orang nyanyi tu. Dan dia kata, kawasan ni, pada dulu, mereka buat mandi safar. Kata. Ramai mandi safar. Upacara mandi safar ni, tuan Pakak Pakat mandilah, nak elak diri pada bala. Siapa dia yang tolong buat ayat-ayat yang nak elak bala tu? Siapa tuan-tuan? Kaki pelaga ayam, mamat ikan meko, mat judi. Tak. Yang buat itu ialah ustaz-ustaz. Mereka yang tuliskan ayat tu dan pacak di air dan kemudian mandi semua Ustaz. Siapa yang tolong renjih tepung tawar dan tolong renjihkan tepung apa, beras kunyit kepada pengantin elak balak? Siapa? Ustaz. Bukan saya kemarau Ustaz tapi nak cerita dulu. Moga Tuhan ampun mereka. Pada zaman itu mereka buat kalau tuan-tuan hadir hidup zaman itu contohnya kata tak betul Ustaz lah Islam kan dah sana-sanda ini. Dia kata, hang ni, apa ni? Masyarakat baru ke apa? Yang aku buat ni masyarakat Syafiq ini. Dia boleh bubuh kat Iman Syafiq ini. Iman Syafiq ini apa tahu dengan masyarakat kunyit ni? Tapi hari ni, tuan-tuan, tuan-tuan semua tahu. Kalau ada Ustaz buat, tuan-tuan mesti boleh confirm. Ustaz ni sesak. Jangan, tuan-tuan. Tapi dulu kita tak boleh kata, menunjukkan. Bukan semua yang orang agama buat. Padu suatu masa, walaupun masyarakat akur, mesti betul. Hari ini orang kata tak betul. Dan begitulah amalan-amalan lain. Hari ini apabila kita kata salah, ada orang pertahan. Tuan, tuan percaya tak? 5-6 tahun lagi, semua orang kata benda itu salah. Masyarakat berkembang ilmu yang pertahan itu pun bukan dia baca apa. Dia duduk di kedai. Ih, yang mereka dua amal tu aku tak pernah dengar dia kata. Dia nak pernah dengar apa dia pagi-pagi minum kopi baca surat khabar apa Kitab tak baca. Tuan-tuan ulama-ulama hadis, ah, tadi sebut perkataan hafiz. Ulama-ulama hadis tuan-tuan bila disebut hafiz ni seperti ada huffaz yang besar, hafiz-hafiz yang besar seperti al-Imam Ibn Hajar al al-Asqalani. Al-Imam Ibn Qayyim Ibn Hajar yang meninggal pada tahun 52 Hijrah. Ibn Qayyim yang meninggal pada tahun 751 Hijrah. Syekhul Islam Ibn Taymiah yang meninggal pada tahun 728 hijrah. Ini orang al Mizzi yang meninggal pada tahun 742 hijrah. Al-Hafiz Al-Zahbi yang meninggal pada tahun 748 hijrah. Ini semua orang-orang yang hebat ni tuan-tuan. Kalau dia kata hadis ni aku tak pernah dengar, orang syak kat hadis tu. Juga Al-Hafiz Al-Iraqi, yang tahkik al uh, hial tu, yang meninggal pada tahun 806 hijrah. Ini semua orang-orang hebat ni kalau dia kata, aku tak pernah dengar hadis ni, ulama' takut. Kerana dia orang ni boleh kata tak ada hadis melainkan lintas ke depan dia Jadi bila dia kata tak pernah tengok Orang bimbang hadis tu tak sahat tuan, tuan faham? Tapi tuan-tuan Sekadar imam-imam tu orang kampung kita Banyak Bila orang cerita hadis apa orang malam Dia kata aku tak pernah dengar dia kata Dia samakan hm, Mana ada aku tak pernah dengar Nak tanya kau ni martabat apa? Macam Hafiz-Hafiz tu ke? Sehingga bila kau tak pernah dengar, tak sah. Kau duduk bersandar di dinding tu dengan akhbar, bini panggil pun tak balik rumah. Kemudian nak komplain hadis mana dengar. Kira -kira. Ini pun teruk betul kita. Orang pergi study hadis sebab semua, hm. dia apa? dia orang yang hadis-hadis? Aku tak pernah dengar. Macam besar benar dia. Benda yang pun orang satu dunia tahu pun dia tak tahu. Inilah masalah masyarakat kita. Ini masalah problemnya. So tuan-tuan, saya cadang beberapa buku. Ada buku yang telah diterjemah. Saya tak boleh tak boleh. Kitab Arab memang banyak lah. Tapi saya cadang beberapa buku. Antaranya Muhammad-Muhammad Abu Syahbah, dia telah menulis buku tentang Al-Mawdu'at Al-Hadisul Mawdu'at al hadisul mawduat ah fil kutubit Tafasir. Hadis-hadis atau Al-Israeliyat fi kutubit Tafasir. Israeliyat dalam buku-buku tafsir. Tuan-tuan beli. Ada sebahagian yang boleh bantu tuan-tuan. Saya tak tahu baca, saya tak tahu sejauh mana dia. Tapi saya rasa mungkin baiklah kot. Buku saya, apa nama Dr. Randas Azmi? Ba? Apa Azmi? Tu? Boleh juga. Dia himpunan hadiah dia palsu dengan apa. Kalau tuan-tuan boleh baca himpunan yang dibuat oleh Sheikh Syekh Al Albani pun bagus. himpunan hadiah palsu, tapi kebanyak dia sudah berapa jilid, tapi dalam bahasa Arab, saya tak tahu sejauh mana dia terjemah dalam bahasa Melayu. Tapi kebanyakannya dia terjemah. Kan? Dulu ada Kashful khafa ditulis oleh al-jarahi al-ajluni juga boleh tapi tak tahu dia terjemahkan idea tapi semua ni buku untuk usul-ushas baca buku-buku ni. Hmm. Kira soalan lain. Ya. Dan semak kira ustaz Dia kata satu hadis je guru Nabi yang anu jamu ni akilan Jadi kita pergi cari kita kan ini خلينا kita kita kita itu juga balik ekonomi itu akan pada pada pengurangan itu akan takkan mulia dia akan lalu pompa tersebut tidak tidak kemiskinan dan demikian keadaan itu semua satu itu kemudian nama adik ilmu yang yang telah Bapak mendemakan ini eh golongan eh ahli itu tijik dan itu jangan di sekali lagi. Anak tahu ada kamun hadis mau banyak sekali di dalam agama. Tuan-tuan. Tuan-tuan saya nak sebut beberapa perkara sebelum itu. Di Malaysia ni sekarang ni bila datang orang Indonesia. Ada satu kecenderungan kononnya ada guru yang ada ijazah hadis sambung menyambung sampai ke nabi. Jadi pakat salamlah ambil ijazah daripada dia, ramailah anak murid pergi ambil. Maka sambunglah dia ni kononnya riwayat hadis tu, an-an-an, sampailah kepada Nabi SAW. Sebelum dia kata nanti saya berdengki kena dia ada ijazah tu, saya nak kata, untuk pengetahuan tuan-tuan, bukan bukan untuk bangga apa untuk pengetahuan tuan-tuan, saya pun ada ijazah tu. Melalui enam tujuh guru, kesemuanya sanat itu, Sambung-menyambung sehingga kepada Nabi SAW. Tetapi, tuan-tuan, hadis Nabi ni, kalau, kenapa tujuan kita nak tahu daripada siapa kepada siapa, siapa kepada siapa sampai siapa, siapa? Nak tahu sejauh mana ia sahih. Yang tu dinamakan dengan sanad. Kalaulah tok guru kita tu, ustaz kita dengan kawan-kawan kita ni dikira sebagai rawi, rawi hadis tu jadi palsu. Tidak, tuan-tuan? Atas belakang pun teruk. Dulu ulama hadis nak pilih rawi tu punya detail. Kata, hang ni tarah apa? Sehingga boleh jadi rawi hadis. Tapi sekarang ni, ada orang dia seronok benda tu dan dia buat. Dan pakatlah di kelompok baru ni pakat pergi ambil ijazah. Aku ada ijazah hadis. Kata, hang ada ijazah hadis. Hadis tu kalau bermula dengan hang, tahkid. Apa? Nilai perawi. Perawi ni mamat ni hmm, palsulah hadis tu. Mamat ni kaki kelentong. Dan ini yang berlaku. Jadi tujuan sanat ialah untuk mengetahui kesahihan hadis. Adapun Sahih Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis ni semua orang dah kenal dah. Dan rawi dia tak ada tiga empat Bukhari. Hampir sama semua Bukhari ni. Kita dah tahu. Kitab-kitab ini dinamakan dengan bila kita jumpa yang asal tulisan tangan tu kita namakan dengan makhthutat, manuskrip. Manuskrip ini disimpan dan dibuat perbandingan. Yang ada di Istanbul Yang ada di Baghdad Yang ada di Syria Yang bila kita tengok semua negara yang jauh-jauh ni Sama Maka kita ada keyakinan Ia bersumber daripada sumber yang sama Kemudian kita nilailah rawi hadis tu Tiba-tiba mari satu orang Dia kata Saya ada kitab yang hilang Dua ribu tahun Seribu tahun pah Saya berjumpa Tuan-tuan Semua orang boleh buat dakwaan macam tu Ini ada seorang yang akan dipanggil dalam satu seminar oleh kerajaan Pahang. Muhammad Muhammad Said Mamduh, Mahmud Said Mamduh. Pahang kan panggil dia seminar. Mahmud Said Mamduh ni dia dengan kawan dia tiba-tiba kata mereka telah jumpa naskah baru musannaf Abdul Razak. Ni kitab hadis. Dalam tu ada hadis-hadis yang tak ada kat orang lain. Depa dua orang dia ada dalam tu hadis-hadis yang boleh tawah kubur hadis-hadis yang boleh tentang Nur Muhammad ha, tu dia pun nak main bintang kat Pahang nak cerita benda ni yang geng-geng muda duk kata tawah kubur apa semua tak boleh ni ada lah hadis kami dorang jumpa tuan, -tuan kalau main macam hadis duk main tu jahanam Islam main esok-esok aku pun dah jumpa tiga live duk ni jumpa ke nak tanya mana sumber yang ambil jumpa di jumpa di mana? kemudian ada nilai naik kaji manuskrip tu, umur manuskrip bawa tahun semua, pakar-pakar dia kaji hak mamduh tu 60 tahun oh. ini semua mesti tuan-tuan elakkan hmm? tuan, tuan kita ada Bukhari kita ada Muslim, saya buka cerita tak aman saya tak tahu tempat ini, tuan kenapa tak mengajak sahih Bukhari dan Muslim kita ketat sunan baca sahih Bukhari, baca kitab solat dalam sahih Bukhari, macam mana solat dalam sahih Bukhari kita tak mau, kita kata kita oh imam-imam yang besar seperti imam Bukhari ha, baca kitab dia tak ada, bukan kitab dia tak ada kita tak baca, tapi bila nak baca buat solat, kita percari lah kitab perukunan, kita ni tak boleh baca kitab sah-sah, dia kata nanti sesat kita ha, itu suatu ajaran yang cukup bahaya bahkan orang Melayu ada menghina Al-Quran dek kata Yasin ni bukan boleh baca banyak-banyak panaihlah kata. Ya, Kalau baca banyak-banyak jadi gila isim. Adakah baca Quran jadi gila? Sedang dengan quran syifa. Wa nunazzilu minal qurani ma huwa syifaa'u wa rahmatun mu'minin. Adakah Al-Quran pengubat jadi ini kepercayaan yang seperti ini. Bacalah cari guru hadis, ajar hadis. Baca hadis. Tengok sama dah dalam hadis hak kita dok buat. Jangan kita kata, Alah itu Nabi kata, ni ustaz-ustaz kita kata, kita kena amalkan ke ustaz-ustaz kita. Kalau macam tu berat lah. Kan? Nabi pun dia tak sebelah. Itu Nabi kata, ni dah ustaz-ustaz dah kata, dia kena ikutlah ustaz-ustaz ni. Nabi kau lebih besar, ustaz kau lebih besar daripada Nabi. Ya ayuhaladzina amanu la tuqaddimu baina yadayyillahi wa rasuluh. Wahai orang beriman, jangan kamu menuduh Allah dan Rasulnya. Saya tak kata husai-ustaz itu salah. Kebanyakan yang ustaz, -ustaz sebut tu betul. Banyak yang betul. Saya bukan kata salah. Tapi kalau dah berlaku salah. janganlah kita nak ikut juga nanti kalau ustaz kata, ah siapa yang beribadat kan dan harapkan syurga, masuk neraka. Ah syirik. Kita pun percaya syirik. Ah siapa Pekan Kayu Koka? Ah. Satu hari satu orang penceramah nonda terkenal negeri Perak ni. Dia ceramah dia kata Tuan-tuan Nabi Ayub tuan-tuan Dia sakit Lepas tu dia makan Hak tuan Allah Ta'ala bagi dia mandi tu sembuh Bila dia sembuh tuan-tuan Segala ulat-ulat dia yang jatuh ke air Jadi gamat tu. Yang jatuh ke darat Jadi lebah Jadi lebah dan gamat ni Berasal daripada kudin Nabi Ayub ceritalah mak cik-mak cik tu tengok aje. Dia punya kesimpulan dia tuan, tuan, hari ni saya bawa satu ubat yang menggabungkan gamat dengan madu. <laughs> oh, itu dia punya targetnya. <laughs> Sebab itu para ulama hadis kata, kalau kita baca kitab hadis ni menonjol sabar je cerita dia. Lihat dulu sampai sekarang, di kalangan pereka-pereka hadis itu sebahagiannya bertujuan nak cari makan yartzaq, irtizak karena nak cari makan. Ah ha, inilah contohnya. Dan ke, tak adalah orang jual ubat zaman sekarang melainkan mereka akan sebut hadis nabi. Ah ha, ini tuan-tuan jaga-jaga. Bahkan tuan-tuan tengok expo perubatan ubat-ubat Islam. Ini saya nak sentuh sikit masalah ni. Tuan, tuan pergi tengok expo ubat-ubat Islam, tuan, tuan masuk pergi, apa ubat, -ubat dia? tak lebih dia daripada jenis. Pertama, ubat lemah tenaga batin. Kedua, ubat bagi jadi cerdik. Kismah cerdik jampi. Tak ada hadis yang kata makan kismah cerdik ni tak ada. Tak ada pun. Kawan yang jampi kismah pun saya tengok tak, tak tahu nak cerdik ke dak, tak tak tahulah saya tak ada tak, tak pastilah tapi tetap pulanglah tuan-tuan. <tid> tak ada tuan-tuan. Kawan yang jampi-jampi kismeh ni, tuan-tuan sendiri pergi tengok lah, anak-anak dia ada di rumah tu, dia cerdik ke hidup lah. Pergilah tanya, anak-anak dia yang belajar universiti sekalian -sekali kita ni, cerdik ke hidup lah. Saya pun tak tahu macam mana nak jampi, kalau kismeh, butung turun satu kontena, tu, beberapa kali jampi lubang kontena. Tu. Itu saja seakan-akan orang Islam ni, masalah otak dan masalah seks. tuan, -tuan pergi tengok lah, ubat apa pun baik, untuk seks, untuk otak. Kalau lah itu orang kopi tengok dengan ubat sesek kedai Cina tu yang perubatan Cina tu semua jenis. Demam, sakit, bagi tinggi, ni sakit, semua ubat, semua bahagian dia rawat. Kalau benar itu ubat yang Nabi lawan dengan ubat Cina pun tak pirah. bukan itu perubatan Nabi, perubatan Nabi umum semua, tuan-tuan jadi doktor pakar, tuan-tuan perubatan Nabi kalau Nabi suruh orang berobat dan mempelajari ilmu Nabi tak pernah khususkan, ada satu jenis bahan dia sebut, yang Nabi sebut misalnya, habbatus saudak itu sahih dia sebut, tapi dia tak pernah kata, kopi habbatus saudak dia tak kata tuan-tuan nak minum, tak apalah, tapi tak usahlah kata, kopi Nabi, apa pun kopi Nabi Kopi tonton lah. Jangan. Dia tak buat. Nabi hanya buat cadangan. Ulama' hadis pun khilah. Cadangan Nabi itu kerana itulah bahan yang terbaik yang ada dalam masyarakat Arab ataupun kerana memang itu wahyu. Khilah. Pasal kalau Nabi misalnya cadang tongkat Ali misalnya. Misalnya susah lah orang Arab. Tongkat Ali tak ada. Ataupun kayu jingsing. Kan? Bukan kerana jinseng itu tak ambil, tapi tidak ada di di tengah tanah Arab. Apakah tujuan Nabi cadang tu kerana Nabi nak cadang jenis ubat, ataupun baginda memang nak menggalakkan orang Islam ni, jangan sakit, duduk terbentang di rumah, terbentang. Pergilah cari ubat. Habatul Saudak, salah satu daripadanya. Hadirin yang menimbulkan. Sekarang panjang kalau kita nak bincangkan. Mudah-mudahan tuan-tuan ambil manfaat. Marilah kita ikut sunnah-sunnah yang usul dan kesempatan anda. Hadi-hadi yang sahih, sunnah yang usul iaitu kita bangkit daripada prinsip-prinsip Islam. Ini benda ni, kadang-kadang bila orang Islam ni tumpuan dia tak betul, kadang-kadang saya, kalau tuan izin, saya nak ulas pasal yang makamah dengan kes serban masjid, sunnah ni. Ha? Kita simpati kepada semua orang yang ada semangat Islam ini saya punya pandangan tuan. tetapi tuan-tuan saya nak tanya tuan-tuan saya buat contoh ni lah kita jumpa satu orang perempuan sakit dalam perut budak perempuan umur 20 tahun sakit dalam perut sakit doktor cek doktor kata you tak boleh buat apa melengkang you kena pergi operation buat pembedahan Bapa dia tak bagi bapa dia kata tak boleh siapa nak operate anak saya di sini dia kata ada doktor Tapi semua pakar perik bahagian empat ni lelaki Boleh tak, tak boleh? Saya tak benarkan aurat anak saya dilihat oleh lelaki Doktor kata tak apalah Dia sakit Bukan nak tengok apa, nak bedah Tak boleh Saya orang yang memelihara agama, Saya tak benarkan aurat-aurat ni tersingkap Sehinggalah sakit anak dia Begitu teruk, dia tak benarkan Tuan-tuan sebagai orang awam macam dengan saya. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau orang cerita benda ni pada tuan-tuan, apa pendapat tuan-tuan pada bapa budak ni? Kau, tuan -tuan, kata dengar domba ngeri kuat agama, eh. Kau tuntut kata pak dia ni tak faham agama. Yang mana satu? Tak fahamlah faham. tuan-tuan. Betul tak betul? Sekarang benda darurat, tak Di halang oleh syarak. Saya tengok dalam kes tu sebelum kita nak tengok mahkamah mahkamah kemudian kes tu dulu untuk kita. Adakah dia diharamkan daripada pakai serban sumuhayat dia tak? Hanya kerana masa nak pergi sekolah aja. Macam hakim tu kata. Kenapa you yang you nak pertahan serban you pergi sekolah jubah you, you tak pertahankan kan you tak pakai? Bila, tak apalah, kalau you nak pertahan pun awak pindahlah sekolah lain, jangan duduk lawan di situ, masalah bila dia lawan anak-anak dia ada keciciran mana lebih penting antara pakai serban dengan belajar tuan-tuan, di zaman ini oh tuan-tuan, oh ustaz menyebelahi dia orang ke, tak nanti saya cakap soal ni soal budak ni dulu, bapak budak ni dulu tapi oleh kerana tuan-tuan kes serban ni nanti saya, saya bimak orang Islam bertempur dalam masalah yang kecil Patutnya kita pergi mahkamah isu besar-besar. Isu hak orang Islam. Isu tentang masalah murtad. Masalah apa. Ini kita pergi mahkamah. Kita pergi kerana nak lawan isu. Pergi pula. Masa kes slipper tajam tu pula. Saya nak pakai slipper tajam ni, Ini sunnah. Bolehkah tuan-tuan? Macam mana cikgu tak bagi saya pakai slipper rasul masuk sekolah? Tuan-tuan, Rasulullah ni dia suka makan kambing. Yang tahu dan dia suka bahagian ketif bau kambing bukan bau kambing bau kambing bau kambing tu siapa belum suka <guluh> bau kambing ada tak di kalangan contuan ni yang tak makan kambing ah ha? contuan tak suka sunnah ya eh? ha? ah contuan tak suka sunnah <guluh> eh biarlah ada kata ini pun sunnah rasul Tentuan sunnah yang seperti itu jibiliyah. Ia satu kesukaan insan. Mari satu orang, kau ni teruk betul, kambing kau tak makan, sedangkan kau ni tak ikut sunnah itu. Tak boleh kata. Satu lagi, menurut Nabi suka makan labu. Nasi eh, tentang makan labu? Saya so, tak makan labu. Oh kita tak ikut sunnah. Dalam hadiah Aisha, Anis Zubair bina awam yang dijaga Nabi. Nabi tidur berdengkur sehingga aku dengar dengkurnya tuan, tuan tidur kau ni tidur tak sunuh tak bunyi dengkur langsung ini hadis sahih <tuh> Bukhari <guluh> tuan-tuan perkara yang seperti itu tak payahlah tuan, -tuan pergi ke suatu tempat yang tak benarkan masuk daging kambing tuan-tuan nak masuk daging kambing pengetua tu kata tu kawasan pengurusan kambing tak boleh masuk sini saya mesti bernentang benar ni habis-habisan saya akan bawa ke mahkamah. Ini sunnah Nabi Kambing. Tuan-tuan Tentu -tuan ke? Tuan-tuan samalah kes aban. Saya bukan marah dia lawan mahkamah-mahkamah, tapi saya bimbang fokus orang Islam ni hilang. Kalau dia kata di Malaysia keseluruhannya tak dapat benarkan pakai serban. Ha, Itu lain. Itu dia memang halang. itu lain. Kalau dia kata tak boleh pakai tudung untuk budak perempuan, ah itu lain. Itu besar. Itu masalah aurat. Tapi tuan, -tuan dia tak benarkan tu, besok kalau benarkan, besok ada orang pakai conşam. Ada orang pakai sari. Jadi kena kalau kita benarkan seorang, dia kena ramai kena benarkan pasal ini benar dia ini, tak benar dia ini. Besok ada budak mari pakai pakai apa? Topi. Esok ada budak mari pakai topi yang tajam tu. So, dia nak kena standardize sebenarnya. Saya bukan bela Kementerian Pendidikan kerana saya di pihak pendidikan. Tapi, tuan-tuan tahulah bila tonton buat pentadbiran, tuan-tuan tahulah masalah ni. Ha? Kadang-kadang orang dia tak faham prioriti. Saya sekali pernah pergi hospital, satu hospital. Orang beratu panjang, satu orang di kauntur tu tak ada. Yang bahagian tu. Ramai orang hilang, dia hilang. Cara kebetulan dia masuk mari saya ada. Saya tahu lama benar, pergi mana tunggu. Dia kata, ya, orang ni bising-bising Tak paham gama semua. Sebab, saya semua yang duha. <laughs> orang bagi gaji kau sebab kerja, ini sunat dapat tak Kau kata, itu sunat, ini wajib. Ini gaji yang awak dapat. Ini lillahi ta'ala, lillahi ta'ala pun, kau sunat, kau punya hal lah. Tentang kita tak maulah prioriti ini. Sebab tu ada fiqhul awliya, awlawiyat. Fiqhah keutamaan itu. Mohon kemaafan. Ini, sebut pandangan. Mereka mudah cukup setakat ni. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan khairan khairan. Ala husni istima'ikum. Kita kesudian untuk mendengar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Terkasa bahasa pun Maafkan. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.